І чи пожадливий невсетенний практицизм не призведе зрештою до всихання найкращих емоцій, до падіння моральності? Можливо, навіть, що саме в цю небезпеку розмивання духовності, вчений тому так послідовно і шукав щось на противагу йому. Можливо, саме звідси ця його саможертовна пристрасть – «збирати і збирати». Берегти і берегти, щоб ні крихти не розгубилося з народного, з людського досвіду. Цим він був одержимий, у цьому вбачав обов'язок свій перед майбутнім. Великий знач. Але ще й поет, і ясновидець. Він ніби перечував, що настануть часи воїн, руйнацій, що багато чого з духовних цінностей буде втрачено і що сама людська цивілізація опиниться під загрозою. В кожному разі я певен, що людина такого інтелекту і такої розвиненої інтуїції могла справді перечути багато що з того, чим так тривожиться нинішня наша епоха. «Видно, братко, ти не раз замислювався над життям цієї людини», позивається до мене Петро. Та й мене просвітив. Тобі, друже, можна позаздрити. На початку шляху, на зорі життя, зустріти людину таких, знань такої душі. Ти маєш рацію. Для нас, тодішніх дітлахів, Яволицький був посланий, мов би, самою долею. Тільки зараз мені стає зрозумілим, з яким мистецтвом він нам відкривав і водночас найнеобхідніші істини життя. Ось ми сидимо з веселим цим Дмитром Івановичем десь біля степового багаття. Коні спокійно пасуться, а ми, занімілі, слухаємо, слухаємо його давні чи не зовсім давні історії, що так заполонюють дитячу душу. Після розповідей Дмитра Івановича кожен з нас ще довго відчуває на собі їхній вплив, від них ти стаєш ніби дужчим, відважнішим. Тобі хочеться жити по совісті по правді. В іншому світлі постає перед тобою і та висока могила, де колись стояв козачий пікет, і байрак із стернами, і камінна гряда порогів, що шумлять кожен по-своєму, кожен на свій тон. Зміни у тих шумах Віщують, яка буде погода Завдяки Дмитру Івановичу по-новому Відкривається нам і цей освітлений місяцем Повен сяєва Дніпро Славутич Що на світу сріблиться своїми степовими берегами Б'ють пороги, місяць сходить, як і перша сходив це Шевченківське ми теж уперше почули тоді Із уст нашого натхненного степового професора Прихід Д Яворницького село Щоразу сприймався як свято Ми, хлопчаки, ходили за ним Юрмиськом Нам подобалось під час археологічних розкопок Виконувати які-небудь доручення професора Бігати на пошту обнишпурювати тривколишні скіфські кургани, знові і знов обстежувати дніпровські кручі, сподіваючись знайти біля берега викинуті хвилею кістки мамонта чи ще щось таке... щось самі не знаємо яке. У літні теплі вечори біля степових вогнищ із розповідей Яворницького дізнавались ми про античні міста, які торгували зі скіфами. Про Січ Запорозьку, щоб безстрашно боронила від татарських набігів наш край, і про те, як колись цариця Катерина подорожувала тут по Дніпру, добуваючись до свого світлейшого брехуна Потьомкіна в гості. В усіх подробицях малював Яворницький нам тут царську подорож, наче й сам був супровідцем при коронованій особі. Сотні вогни, штаббочок і смолою палали вподовж Дніпра на курганах, щоб освітлювати дорогу цій розвратної государині, який і Пушкін назвав.